104.6 FM pussis epaema, sin boa tardes, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia No 104.6 da FM Duas oriñas de radio en galego Para todos vosotros eh, En primeiro lugar, feliz ano Bon ano para todos vosotros eh, E aquí vai O noso desexo de mellora para todos Temos a moi carón a... Armando Fernández Alí nos vías técnicas O noso técnico de sempre Que sen él non Se iría isto ao, ao aire Kiko Belinchondande Tamén a ben vida Moi boas tardes Armando Moi boas tardes a uh, Xulio Belenchón, Belenxón, eh, como non, a toda a audiencia que nos está escuitando, e moitos estarán esgarabellando aí pois, para mandando os saúdos correspondentes, e unha, un bon ano para todos eles, desde o eh, mesmo Nadal, que fin de ano, que reis, en fin, os mellores desechos para toda a audiencia. Ahí vamos, o que queremos que eh, que disfruten que estas dúas horiñas de radio é sí, eh. eh, que si teñen algunha consulta, algunha aparte de consulta, algunha crítica ou algunha aportación para que mm. para pasalo mellor, pois pues, xa saben o que teñen que facer. Eh aquí no sempreengalicia@gmail.com ou no propio Facebook que sí, eh. agora mesmo está aí saíndo sí. <risas> tan xa por aís gravellando. En, en antena estamos aí. Queridos ointes, vamos a propoñerlles un bocadiño de música que de seguida conectaremos ao lo mellor con Galicia, o mellor cun cun grande amigo eh, ou cun calquera outra persoa que seguro que elles interesará. Porque aquí sempre en Galicia somos eh vai ser pois en fin, que pode chegar unha persoa e entrevistada naquele en mismo momento, somos imprendi predictibles Pre predecibles no pero con mejor que que quieren hacer o que quieran hacer que seguro que nos estamos abiertos a cualquier a a participación que tengan que ir. Venga, adelante música Kiko. técnica vai nos axudando para que todo isto vaya ben. Vamos a ver agora como, como, como o amañamos. O caso é que por cualquier circunstancia o noso correspondente na Costa da Morte, pois eh, non sei se agora mesmo temos xa outro lado do fio telefónico A ver, vamos vamosala. Moi boas tardes, Óscar. Eh, mira, son Fernanda Xuvio. Ay, perdona, perdona. Oh. perdona A verdade é que as cuestións técnicas De verdad que as cuestións técnicas ás veces tamén se, tamén se nos escapan eh, foi, foi... Pintaron do revés na centralita Sabes? Isto que, que pasaba antiguamente no? Ah, vale, vale bueno, En primeiro lugar, eh, Fernanda Felizano felizano a todos e a todas Moitísimas gracias por a tua cor correspondencia <risa> ou por a tua participación que sempre é moi ben vida e moi ben recibida Por certo, teño visto ou polo menos informou sí. meu me, amigo Armando de que tiñase aí publicada unha cousa de, de especialista ou polo menos de sí. de, de, de amañadora Sí, veaume por aí, o que pa, nunca pensen que non son así moi curiosa, parece, non? Mm. Pero mira, puxeme hora a restaurar cousas que no. hai por a casa e tal, e se me dá bastante, o sea, teño moita paciencia. Se, se eu che non? ben, vamos. Bueno, eh, sí, unha cousa que non pensas, pero que necesito, que o único que necesita é, cando te pos, Paci por paciencia vale. e cariño, e miralo con cariño, o sea. Ah, ahí está, moi ben, moi ben. E pues, pues. entón, pues mira, unha cualidad que a veces... Nunca sabemos onde é pois o que temos. Nor, Nora, nor boa, porque... nor boa, moitos parabéns. De, sí, de, de verdade que... eso ademais, axuda a, a concentración tamén. Verdad? si, sí, si, sí, eh, relaxa moito sí, o que pasa que si sí, que é fundamental penso que, que calquera pode facelo non, pero bueno. tomalo con calma bueno, bueno, el, sí, calquera... non vale pa prisa Cal calquera... eso de calquera bueno, eh, si un ten ganas de facelo vale, pero pero de calquera non, a veces hai que pedir ajuda, polo menos técnica para decir, bueno, como se lixa esto como se pon eh... o barniz ah. como se pone é dicir, bueno, que, que non todo é verdad, é eh. eh? eh si que ajuda, son das que pido ajuda, que xa chan... Claro, claro. Se queda esto así, pues o deixo, o pregunto... Ah, claro. Bueno, te, teña, mira, ese escritorio que teño aí, que por certo, creo que, que tiña que ser... Bueno, despós pensando, non? Tiña que ser de notarios, de, de dous notarios que viviron... Ah, que eran os antigos propietarios desta casa, dous propietarios ah, diferentes. Casa. A principios do, do 1900. E en dous tandas, non? E eu, sí. pues precisamente na miña casa, aínda temos unha habitación... Que se chama o despacho Que lle chamamos o despacho ah, mira. No? O sea, que, ten, que non ten acceso a casa O sea, desde a rua Pero a un portal que hai como un recibidor sí. Pero como que logo non non pasa no? sí, E eu, sí, pois pues, sí. agora Pensando ver que esa mesa Que non tiña sentido Que fora de meu avó, porque era mm. un Bueno, era, o sea, unha persona normal, non era un intelectual nin uh -huh. quero decir, e e esa habitación chamarllo despacho con esa mesa, pois pues, agora pensando que tivo, tivo que haber aquí dúas notarías, que é unha cousa que que quero mirar así con con calma, a ver se si consigo eh un seguimento e atopar os os que poderan ser descendentes deseis uh -huh. antigos propietarios, para ver se me poden aportar algunha pista e xa, xa vos comentarei. Ten goza unha ten unha curiosidade moi moi que sí. eh, do, documen, eh, conto. Pues, fálanos de, de curiosidade. Eh, que a, a esta mesa, porque igual digo, igual hai xente na casa que ten e mm. ten a mesma o mismo mecanismo. Mm -hmm. Pois pues ten mecan, ten os caixós ten un mecanismo por tras de forma que Se pechas con xave o primeiro... Os outros os de abaixo non se abren. Cada ah, columna ten, amigo. bueno, aí igual Armando si viu, eh, ten a dereita e á esquerda tres mm. columnas, un, unhas columnas con tres caixos cada sí, cada sí, unha. Siento sí, sí, sí. o primeiro caixón ten cerradura. Sí. E ese pechas, o primeiro sí. bloquea que se poidan abrir os outros dous de abaixo. Exactamente, son... é unha creación sí. uh, de, de, de carpintero especial, non? Exactamente. Moi Carpinter... que si o mira Xelín, claro. é é unha varilla que, sí. que ten un gancho e un baixa con muelle e, e e o que pasa claro é que eu, bueno un um, pensaban cambiar o bombín porque xa non teño a chave sí. estivem falando así co profesor de tecnoloxía no instituto porque me decían ah, claro. que era unha pena que, que, corte, que estropeara o mecanismo claro, sí. quería conservar o, o mecanismo mm. pero claro, o primeiro caixón pois pues, volvía para diante porque non mm -hmm. non non trechave e tamén non vai ben E entón, no final, o que fixen, falando e consultando, pois o que fixen foi, eh, con abrida, anulei o mecanismo, de forma que, bueno, que non o estropei, que momento. está aí para, de... se lle quero dar unha solución, pois a nivel de poder cambiar o bom bien e atopar unha chave, sí. ese non eh, está aí. O teño de... bloqueado porque senón non me, pecha, non me pechan os caixos de arriba. De momento, yo... entonces. É, o sea, que preparada para o millor atopar a solución. Pois, pois, pois, sin prisa Pois, pues agora, claro, claro. Tengo o seu servicio, está aí E, bueno, encantada E, bueno, mira de que vos conto o, Oxe, pois, na prensa hai, Teño unha nova moi moi boa Que é en Villaverde eh, ah. No pobo de Marife, vos acordades? Sí. Que, bueno, que a súa filla Eu xa o xa o sabía, xa o tiña coñecemento xa mm. o pois, eh, vai o xa o xa o xa o xa o Aha. Que bueno, pareceme me fíxolle unha reportaxe Candela Fernández Roldán, que é unha periodista que acaba de comezar na na Bo de Galicia, mm. en Lugo, e que e de aquí de Becerreá, que foi foi aluna miña. Mm. lle leva aí facer, bueno, pues mira, as dúas, porque Leticia tamén mira, xa canto nos teño, Dios mío. <risa> no, el Candela foi a facer pois entrevista, e sale hoxe na Voz de Galicia, que podedes ir si queredes mm. consultar, porque esta que sale así é a filla de Marifé e tamén se ve unha imaxe do que era o, o cor, como se chama o cortello mm, mm -hmm. e, pois que vai ser o que é o comedor e é espectacular, o sea, se si así a mirades o se estaba caendo porque o vino no teño ido alí e bueno, dixeron unha restauración pero preciosa. E, e bueno, Leticia que se mudou aí ca ten, ten fillos mm -hmm. co seu marido y pues se mudaron ahí pues coincidiendo co confinamento tamén pa, para cuidar a Marisa porque tiña bueno, tuvo aí un, un, un accidente y Sí, bueno, tuvo y un accidente, así. sí. E entón, bueno, agora xa aproveitou e quédase, vais quedar. Uh -huh. Lleva aí tamén, eh, ten en proxecto, pues, e facer unhas cabañas uh -huh. a 300 metros, que uh -huh. lles van chamar tamén a casa de casa do Chao. Sí. Llevan eh, en Villaverde, eh, a, a poixanada pues, de minutos de Navia de Soarna, a Escaro. Sí, sí, eh, además ten moi boa estrada, eh? Moi bo, bo acceso, e, bueno, pues, un lugar novo para comer, ben comunicado como di Armando. Pues sí, señor. Que se suma pois pues, a outros que hai na zona na contorna de Navia, que é o Ajá. sitio pois pues, aquí da comarca, ¿verdad? Sí. En torno a Pobra, temos tanto a tumbiadoira, aunque xa está ali na valla. Sí, bueno. raya... Aló, pero bueno. Bueno, vale. que a tumbiadoira dicise que é de Navia, pero non é de Navia, é de Fonte Sagrada. Oye, pero pero Armando, non é metade, é metade. Non, inteira. Va. Vale, porque el ditou señores midindo e trincheron cai inteira o que é casa o que é a casería dixéramos as fincas hai fincas que tan no term, eh, no termo de Navia e no termo de Fonsagrada, pero o que é un restaurante é de Fonsagrada sí, bueno. pero, pero había antiguamente un restaurante enfrente, mm -hmm. que se chamábamos é o primeiro que había antes de sí. que, a a Rojoa, que era o mesón da Tumbiadoira que tinha sí. eh, entendido que pertencía a Navia si, es. sí, ese, perten ese pertencía a Navia Ah, ah, pues logo é así sí. Bueno, entre Navia e Fonsagrada sí. Temos eso, temos tamén o caserío de Meiroi Temos a casa do Crego Que temos tal lado de la costa en Villa Quinte E, sí. bueno, pois, pues, ahora temos esta esto, Esta casa de eh, se chama Casa do Chao en Villa, Villaverde En Villaverde eh... que buscar Ah, bom, máis que nada para saudálos e, e, e felicitarlos sí, eh. por esa restauración aí ah, sí. Armando se encargará non te preocupes que <risas> se non é aquí en San Boi fal falaremos con eles sí, eh, sí. vale, e si, sí, tens es que e bueno, é que además si vedes o sea, aparte de a nova que xente nova uh -huh. que, que, sí. que ven a buscar unha alternativa de vivir pues, no rural ¿no? sí, sí. Uh -huh. aparte de eso é que o que é a propia restauración pues, uh -huh. xa ten un mérito tremendo porque que está eu esto mirando y es quedó pero Fantástico, espectacular ¿no? espectacular ah, muy, muy bien muy bien y íbamos darlhes tamén anora boa a outros antigos coñecidos porque eu esta semana Oye, como andáis de tempo? ¿Cando ben, ben, ben, sí, ben ahora ben. mismo ben Est Temos Porque... pendiente falar despois cunha poeta Pero non te preocupes que Unha bueno, poeta escritora de Idy Burela Pero non te preocupes que agardarános Ainda que se xaixen cinco minutinhos máis Non te pasa nada Pois pues nada, dous minutos Vos conto que estiven esta semana na ruta do río Don Que Armando ah. a coñece ben Que sí, sí, é a zona, que é ali onde fan a festa da gaita que Ah, si, estuve xena Pois Antonio Invitoume, invitoume Non sei se foi Chema Antonio Sí, eh, o Chema si sí, o Chema Antonio, te invitou e eu contaba contigo elí. Antonio sí, pero... Álvarez, Antonio Álvarez foi o que nos puxo en contacto con. Ese. Fixemos unha gran reportaxe no xeito, sé sí, no sé hasta por... nos achegamos elí e todo, sí. o sea que bueno, eh, que pues, tal? Que che pareceu? Que che pareceu? Mira, eu, xa o sea, fixera ruta porque sí. leva moitos anos, pero mira que ando por aí <risas> e eh, digo che que un 10, que teñen, o sea, van a millor. Sí. A ruta está limpísima. Muy sí. Muy ben, muy ben, sí, sí, eh, sí. barandillas de madeira, así puseron en algún sitio, uh -huh. que aparte de proteger o tal, sí. por pues, tamén lle dan un aspecto así como de, de cuidado, ¿non? O Sabe sí, de, sí, sí, sí. de, de, de, de sendeiro recomendado, vamos mui e bueno, aparte que que que ir a ir porque a ruta como a plantean eles que usa emprego digo, algo longa porque empieza en sí. Lo Couso, e termina en Cabana, sí, sí. que é unha ruta moi longa. Bastante si si sí, sí. os dous coches, pero hai unha versión que se empezas en Quintá e volves por ali pola Cortella, sí. que fiz este esta semana en dúas horas e media Carai. en correr, que fun unha compañeira do Iste, 10 km? Si. Ye moi ben, ata lle e de volta. Circular. Ah, toda vale, entera, vale, porque vale. baixas Visitas a Ferbenza, que mm. hai ali o Souto Caso de sí, Beiras sí, sí. ¿Sí? Bueno, despós a Mina de Plata eh, Pumos a ser ese por carretera Porque non me quería meter ali Que si non me parecía moita subida me, Entón atallamos así pola carretera Que non era atallar, pero era evitar sí. desnivel E sí. sí. logo xa, en ese bane, tomamos a ruta A Mina de Prata E sí. xa subimos todo polo río Por ali polo río Don Sal sí. Pasamos o río, Cortella claro. Eh, xa circular e bueno, unha maravilla preciosa, non? Estamos E unhas fotografías que se poden facer aí fantásticas. E eh, parece ser que tamén nos coñecando nos cando estivemos ali sí. celebrando un, un un xantar, me acordo es que, no, sí, que a Maide de, de, eh, a, Maide, de me cores que había. a Maide Antonio, me parece que foi, pero sí. bueno, o caso que, que o caso que se que che quería comentar é o feito de que non somente por por por, por, por, por as outras que se poden facer, senón a ah, o silencio, ya yo yo escoitar do bosque en Sí, sí. hai paxaros sí, extraordinarios. Sí, verdad. ¿no? sí. É verdade, sí, o río, vas escuitando, a verdade que é impresionante, pero eu que quería sobre todo era darlle esos parabéns por, por tela así mantida, porque Bastante, está corde. perfectamente sinalizada, é imposible perder, porque vas a outros sitios, marcan a ruta, sí. pasan os anos, nin sabes se si vai estar aberta, nin se vai estar pechada, no, e ¿eh? isto, se si te vas perder, se si cambian a señal, se si é por aquí sí. ou por alá, esa... É que é unha maravilla Sabes que está limpa E uh -huh. sinalizada E bueno, e encima pues, que, después, O que aporta a zona sí, Que é sí, xa sí. o que vestido da sí, natureza, sí, sí, o eso, pues, Pero bueno, que eu vos invito Cando viñais a Galicia uh -huh. Si quereis caminar eh, Si quereis coñecer os Ancares O que queira Que veñáis a hacer esa ruta sí, Porque sí. Porque merecen de verdad, de verdad Que, sí. que moi ben E pues, bueno, nada, vos deixo porque... si, vamos, si vamos acompañados con a guía como a ti Seguro que o disfrutaremos Non nos no fará falta, eh, no, no, <risas> no, no falta Siquera o bocadillo de chourizo para poder no. eh, Seguro que xa nos distigo onde, onde podemos Non ah, se ah, fará falta bocadillo, basta dábannos de comer en todos os sitios, no, na cortella... Vale. Ente, bueno, eli ta... non fai, fai falta, eli claro, solamente fai falta ter ganas de comer. Ai que... xente coñecer, xente coñecer, tomade algo, ta, ta, ta... Claro, claro, Se sí, sí. fai falta vos vamos buscar, non sen que, sempre. Sí, sempre, sí, sí, sí, É sí, sí, sí, precioso, é verdade que moi amables, moi amables todas as persoas que se sí que ali están. Sí, Eus, sí. Eu queria che preguntar unha cousa. Eh, cuando hablábamos ante de los notarios de esa mesa, ¿tú recordas cómo se llamaba algún de notarios que había ahí? Jolines, pues claro, ahora de memoria... Metesme nun apuro, porque pues, eran dous, pero vou sí. buscar po outro día Exactamente, vou pues buscar documentación e seguro, es seguro es que te servirá es para ti E ao mesmo tempo tamén unha, unha cousa in, interesantísima, non? É moi interesante, ¿no? para, es interesante porque, es, sí Non, es non, no, é que eu creo que tiña que haber máis dun notario en Becerrea sí. E en Becerrea había dous? Sí, por lo Yo menos, no, porque eh. collía moita zona, incluso consagrada debía de pertencer aquí, antiguamente, sí. non? Claro, os, claro. Notarios, os notarios que por exemplo, o, o notario que hai en Fonsagrada que solamente hai un pre Fonsagrada BCRA uh -huh. e Castro Verde xa non hai máis notarios pero antes habería entón, en Becerrea Pascaria. había en Becerrea dous, en sagrado outros dous y en Castro Verde pois había dous ou tres vai, home, pois sí que había no, tiña que haber, eh sí, que sí, haber sí. Porque... moita propiedade por aí entón. sí, moita, moita poboación moita poboación sí. Porque, a ver, Collea Cervantes tiña máis habitantes que Lugo, digna a principios de 1900. Exactamente. Vale. Entonces, pero bueno, o dixamos pa outro día. Eh, y... Outro día falaremos dos notarios. cuando te investigues, eh, díceme, xa tiño investigado esto. Eh, ambientación antiga. Moi ben. Pois agradecerche moitísimo, Fernanda, que, que todo esto, esta conversa contigo é extraordinaria. Eh, sí. eh, é sempre eh, valiosa. Claro que sí. Eh, despedimos-te a tamén de sábado logo, non? Pues veña, hasta hoy en día el sábado. Veña, pues, pues música bien. para despedirte, veña. Hasta luego. Un bico. Igualmente. Ah, chao, chao. Hasta luego. En esa haya que tanto valor llevas El dolor que somos para ir a este error que llevas en esa haya qué tanto valor llevas lle